sakantzi irratia piztu egin zazu aleginia hemen daukazu larun bat goi zeroko bitamina ere sortu sortuz eta zabalduz, gazteok gure eginia badaukagunez agunez mugimendua kera Agriña Aurrera Antxeta Mina Antxeta Mina Darun bat goitzeko vitamina Darun bat eguer diro Amabitatik ordubietara Entzunez azurazte Iparraldetik deitzen baduzu, 0-bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Eta hegoaldetik deitu ezkero, 0-0, iru, iru bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Iparraletik deitzen baduzu, Iparraletik deitzen baduzu, zero bost, bost bederat. Bueno, hemen gode berriro ere, e, antxeta irratitikan, e, antxeta mina erretisaioa egiten, e, izan ere badakizten moduan, Antxetamina, ba hone hon irratsaioa da eta balarun bat goizetan zurekin egongo gera 12etatik e, ordu biak arte eta nola ez pa, bueno, ez bade enago bakarrik, hemen eh, duzu aduriz ere bai. Hau pa, gunon, entzule maiteok. E, bueno, baur, egon gara bestekin biak ez gubiok, ez ekin egongo gara goizosuan zer, eta, bueno, ez da eskiniko dieguna. Ba, bueno, beti bezala, berriak eta agenda karriko dugu, hamen ba, inguruan gertatzen diren gauzak, eta, ba, ekitaldiak aipatzeko, Eta horren ostean ja ba pixkat eitze ingo dugu e, aste honetan tamalez, e, atxilututako Atzilututako bi eh aizpen inguruan. Lacro. Lac lacroa jarbarkatu ira kasle. Lacroa eh olbadu elkarrisketatxo bat. Ah, bai. Dauka bat eta bueno, ba, horren arira egongo gara. Ta bueno, gero horren ostean ba <laughs> Hori, e, e, lakua e, aizpen inguruan bueno, e, berriak emango ditugu, dakizuen moduan e, bueno, ba, naia aizpetako bat ba, preso sartu dute, eta horre bueno, ba, inguruan e, ditutako manifa eta egindakoak ere akere ditugu, eta gero ba, jarraituz, eta bueno, dakizuen bezala, gaurko 2008-mabigarren urte honetan, boste honetan urte beteko dira gure nafar erreinu zoragarria kendu zigutenetik. Kendu ziguten, bai. Osto, a eta bueno, ba horio guztia horitzeko, ba Jalgiadi mm, Ekimenak e, abian jarri duen zeinbait e, ba ekintza do aipatuko ditugu eta hori hortarako ere ba Info 7rratiko beste grabazio e, jarriko dugu. Eta, bueno, ja, saioak aurrera egin ala, ba... Amaitzeko, bai, bueno, amaitzeko, edo, jarbera raitzeko, ba... Basoaren inguruan, bintzatuko gara, hemen iparraldean zer esan hondia egonda horren inguruan, ze berez ikasi euskaraz egiten dute, baina basoa proa da, ez? E, selektibidan erako zerbait, oda, selektibidan, batxilleru adolizeua bukatzerakoan, egin barrako azterketa, unibertsitatera sartzeko, eta garrantzitsua da garrantzitsua da e, nota ona tratza eta hori dela eta ba azterketa frantsesezte egita gune bueno, eskubida bat euskaraz egita ba gero ere bereragina du baina bueno horren ja. inguran hitzoengoko e, digumaianek e, bera liceoko ikaslea da eta bertan aldarrekatu egin zuten moduan ba Ba hori eskubidio guztia dute hortarako Azpaldiko partez maianek <laughs> Hori da, maianek berriro bere hauts zora garria eskin jiko dugu Ba azkene, azken minutuetan gaurko saioan Beraz hori antxetamina akalitu gurekin eta Egonadi Egonadi eta braine zuekin beti bezala berriak eta agenda bueno, eta zure eskuzten dute aduriz bai, bueno, nere, nere eskutziko dut bera eta beraz eta berrene egingo dugu eta bueno, azteko haste ba, honetan jakin izan dugunez Lander Echeverria eta Lorena López ba, aske geratuko direla e, Amar mila euroko bermea ordeinduta eta bueno, jakizue, ba, Lander Echeverria 2000-an atxirotu izan zela eta Lorena López iazko martxoaren batean eta bueno, ba, urtebe tapiko piko onda kartzelan ba, aske geratuko direla, hori bai, amar mila euroko bermea ba, ordainduta. beraz, e, ongi etorria, be, bi hauen Bueno, e, az, e, ba bueno, aurrera jarraituaz, Carlos Martín presoa ere libre geratuko dela, eta bueno, eh Sigorra Ausarik betetzeko atzeman zuten Iazkourrian, eh ba, Carlos Martín eta Lasarteoriako presoa ta bueno, hobere irabili zuten, ba, pixkat pizkat mareatzen esaten den bezala, ze usurbilen 2003an atxilotu zuten, operazio Zabal batean, 2006a 2006ko ekainean 30.000 e, euroko, euroko permea ordaindurik aski gelditu zen baina eh urtean berriro atxilotu egin zuten ba faltaz hitzaion satia ba e, eta bueno ba dute gajoa ba atzilotu taaskatu eta bueno ta bueno azkenikan ematen duenez ba ja, zigorra betelik du eta hori berme ba ja azkenikan libre geldituko da ta beraz e, Carlos Martinari ere e, ongi <hazurra> Eta, bueno, berri tamalgarri bat edo, e, ba, uzitoki gorenak berretxu egin dula, ba, guardia zebilak, e, matxin eta matxin sarazola, eta gortu ez zitu la, tortu la tu, horatuko e, zerate, ba, bi mila abenduan, e, bi urteeko espetxez igorra jarriz dela guardia zebil batzuei, egin, baina, bueno, etzutela bete, egon zela eta bar, e, alde batetik zein berzeetik eta, bueno, azkenan esan du, Ba, ez delagon torturarik, ez da torturarik egon eta erregubetasun presuntzia Urratzeko neurriak ez diren frogatu, Errugabiak ba, bueno, ba, errugabiak guardia zibilak, beraz dirudienez, ba, egondako lesioak beraiek egin zituzten, eh, izan zituzten golperariak eta, naiz egin zituzten, Nahiz naizta loturik egon eta, bueno, ba, gelditzen da, beste tortura kaso bat, Horre, ba, hor azpitikan, eh, auzito eskutatu egin duela eta gero gainera, entzun bar da, ba, Hauziteki goreneko bertan dagoen epaietako bat esanez ez, ba, gaur egun torturarik ez dagoela, ba, noski eta batzen bat dituzte gauela gauzak, ba, ez dagoen goi Ha, bueno, este berri bat, ba, patxi gomez preso oia, ba, atxilotu egin dutela berriro e, Bilbon, eta bueno, jakitzue ba, lehen ere espeitsan egona izan zela eta parodoktrina ezarri ziotela erruzatu egin ziotela, baina enun baite pena betea zuenez askatu egin zuten, baina berriro atxilotu egin dute, kasuenetan ez da orgudiatu zergatik. eta bueno, beraz azkenean preso izango da berriro eta bueno, eskatu dute askatzea baina ez da salpengei agarik eman eta ba, berriro itzuliko dela preson degira animo beste berri bat kasu honetan iparaldeak etortzen zailu zailuena, eta kasu honetan ba Ernesto Prat e, badakizute oraindela aste batzuk atxilotutako gaztea ba Pau Cauzitegiak e, estraditzatzea erabaki du azkenean eh horregondira tira e, floja esaten dena eta azkenean erabaki dute Pau ba, bai Espainaratzea eta ondorioz ba, Espainian auzipetua izango da Ernesto Prat bere berabokatuak e, ta berak ez zuten nai baina azkenean dirudinez bai eta beraz e, Ba estradizio hau bete ate ba prat kartzelan jarraituko du eta beraz animoak na da, e, berriei dagokionez e, esateko genuena eta bueno orain agendara joko dugu izan ere gaurko eguna e, inauteri bueno aste osoa inauterietan e, kokatuz e, agenda ba, ba pilpilan e, daukagu eta bueno ba, gorko egunarekin hasita ba 12 herrietan sarreran argazkiera kuketa izanen dugu tortura Euskal Herrian gaia izanik Eta horren ostean, zazbitatik aurrera, Moskuko e, tabernetatik e, zer kuadrilen arteko mozorro lehiak eta izanen da, gauza gori-gorian dago beraz animatu eta parte hartu. Gero egunak aurrera joan ala, ba, otxearen emeretzian ez azpitatik aurrera tortura euskal herrian bideo emanaldia izanen da hazia kultura elkartean. Horren ostean, ez ortsutatik aurrera, kale giroa muskun izanen da, ba, inauteriak direla eta... txaiaren hogeita batean ere e, ba, sardinaren entierroa dela eta ba, pintxo poteo aukera izanen da seietatik aurrera beraz ere honendik inauteriak e, ongi edo behar demoduan e, bukatzeko aukera izanen dugu Moskuko kaleetan zehar Eta, bueno, ya, bukatuta inauteritako e, girotxo horrekin, ba, okidoki ostatuan e, puyanan e, kokatzen e, den oztatua, ba, ekozinamaldiaren seigarren edizioa e, eskiniko du, e, otxearen ogoita bian eta ogoita iruan, hau da, azteazkin eta ostogunean, eta hoiek azteazkin eta aurrera izango dira, okidoki ostatuan. Eta, bueno, ba, hogeita lauean, e, ba, ya, ostirala, oste burua asiko e, denean, ba, amarretatik aurrera, ba, Lakasita Gaztetxean, gehi hey enemi eta laio raser izanenditugu kontzertuan, ba, hori e, entzungai eta ostiralea goxo eta animoso asteko moduan. This Eta, bueno, jarraitzeko e, esatea, otxearen hogeita bostean, asko jakinen duzuten bezala, kalera roke izanen dugu e, durangon, bertako ba, e, kontzertuak asko eta asko izanen dira, eta oso ezagunak ekanera e, guztiak. Hauen artean e, ditugune kontzertuak, ba, betagarri, deskontrol, habeas korpus, vomito, bizardunak, zesatek, eta obrin ditugu. Beraz, e, giro halaia jartzeko taldeak, eta bueno, ba, kontzertuak bostetatik aurrera hasiko dira, eta bestela, ba, esarrerak e, leku ezberdinetan e, salgai, ba, normalean ohiko lekuetan izanen dituz dute, ba, dakizume bestela, datorren urrengo larun batean durangon Kalera Rock Euskal Preso eta Ieslari guztiak etxera bueltatu daitezen Aipatzeare sarrerak amairu eurotan ituzutela lehenagotik eta bertan amasei eurogatik algai beraz Kalera Rocken webgunean bertan informazio gehiago Eta dagoeneko gura jendan e, pauso handi bat e, emanez, e, kusten dugu ba, emakumeak ere ba, guri gorian e, ditugula, izan ere martxoaren bi iru eta lauean e, lehitzan emakumento paketak e, izanen dira, bertan emakumentzako izakera eta arlo ezberdinetan e, ba, feminismoa, feminismoa lantzeko aukera emanen da, Eta, bueno, ba, bertara urbiltza, emakumea e, den o, oro, edo behintzate emakume sentitzen dena. Eta hori, ba, parte hartzeko eta Euskal Herria Feminista bat eraikitzeko lehenago gure artean itzaino malko dugulako. <t�uken gusurra> Hau da, horrengo ezkini dizo guna... Ba... Ez dela gutxi, ez dela gutxi. Ez dela gutxi, ez dela gutxi. Eta, eta, bueno, ba, orain berriro bergo goratzea, terdietan, e, ba, berriro guri erratiakin konektatuko dugula berriak eskaintzeko, eta horrengo ostean beltatuko garela. Hori da, lehenai paturiko uzia garriko dizo gula, eta beraz, e, etzaitezkela joan. Eta horregon. beti bezala e, gogoraraztea e, gure entzulei gurekin e, parte hartzeko eta entzuteko ba, e, telefonoa bat bai eta imeia esango e, diguztu imeia berriro ere edo. bai esango dituzet ja, imeztaliz esan da jaikitzene izen lehengo gauza da imeia esan eskaisio Esa, bai, ez ezer eta baina arroa jemai.com eta bertara ba, zuen iradukizunak eta dena bidalea izakezute zu gula koskarik egiten Gera, zebonan bidali dezaketen gauzten artean, argi geratu dadinez agitzenzuk gira gure proposan parte hartzeko edo zehazki. Bale, lehenko gauza, ze, da, kontatzeko zerbait izatea, bai gazte aldetikan edo beste aldetikan, ekologia dela edo, ba, e, kontatzeko gogoak izatea. Ta horretara, entxeta minarroba gemela bidaltzea eta gu jarriko gurela kontaktuan berarekin, noski, bueno, bera lehenko gurekin jartzen bada. Esteri gabez dugu gala gazte entzako badago be, baina bueno ez dugu gaia ez ezberdina jorratzen ditugula hemen, hain gara monopolitematikoak. politematikoak Hori da, eta bueno, erere bai parte hartzaile individual gisa edo bentsate pues, pertsona bago gotxo baldin mazadegorekin egoteko ere, ba e, ditugu aukerak edo rata da dos pata saria proposateko Orida. bono bosaria proposatu daitek ere bai Hori ya, finko da, bono gordoan Bono horrezko txapela bezala azkenean ez Rezko txapela, bueno, bai. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai ados, ados. Bueno, beraz, hori parte hartzeko modu asko daude, eta gurekin parte hartze asko eskertuko genuke azkenean hori e, delako behenetan irudierreala emateko dugun modua, beraz, hori, e, bai, esan bestela, antxekamina arroba idatzi, edo bestela orain e, jarreko dudan zemakietara deitu, horrein diganez zaitu ikasi. Luziak bidatak. Bimba aspetta un po' ma dove? E se ne andata via la bimba così stronza come ma guarda un po' la c'ho un sta per arrivare forse forse quasi quasi riesca a farlo giocare e eh, e eh, eh, bimba bimba vuoi giocare con me ma aspetta un po' questo è un bimbo cazzo vuole da me ma guarda un po' questi bimbi sono tutti uguali ugualmente banali e anche superficiali E come faccia giocare Io antiraziale, gioco solo coi bimbi, fascisti, nordisti, poi spariscono e poi chi l'ha visti? E allora bimba, che pizza, che noia e che pale, allora bimba, che pale e che pizza, che noia, allora bimba barabaremba e allora bimba, bimba, vuoi giocare BOS LAU ZORTZI IRU SEI SEI BOST Eta hegoaldetik deitu ezkero 0022 BOS BEDERATZI LAU BOST BOS LAU ZORTZI IRU SEI SEI BOST Bueno, nen beste ez ordua eritsi zaigu e, deskantzurako, orain esan bezala gure irratiakin e, utziko zaitu zego berrien, e, berrien e, berri e, hartzeko. Eta bueno, ba, hemen dikane ama bosu barru itzuliko gera, aipatu bezala, ba, lakoa aizpen inguruko informazioa eskaintzeko bai eta jalki adi e, e, inguruan e, mintzatuko gera eta hortaz gain, ba, e, ba, basua euskaraz aldarrikatu duten e, ikasle, bai irakasle zein eta zuzendariak e, ba, bertan e, komentatuko digute beraien aldarrikapena eta maitzeko maianerekin e, ba, basuaren inguruko gora berak e, argituko ditugu, baxenan e, garrantzitsua den e, aldarrikapena dugulako eta rendikan e, frantziar estatuak ukatzen duena. Beraz hori e, guztia eta gehiago hemendik amabos nitu barru antxeta mina irratisa joan ez hun eta zonga gaitzazu emendikan gutxi barru. Ez taigun aiztu ...beren bertan atxaldeko bostetan abiatuko da. Ezan bezala konpubide demokratikoaren alde eta nahi alakoaren... ...bolizazioak izan ziren, bueno, hamarraka ba, lagun bildu ziren atzo iluntzean senperen izan dako elkarreteratzean antzen ezerekan monere protestak izan ziren eta hauguzia salatzeko lakua aizpen e, bueno, ba, atxilok eta salatzeko eta gazerien debendistak e, pairatzen duen errepresioa ere kritikatzeko atzukoan segik prentxerrakoa esken zuen eta aipatu izuegun moduan, aurreratu izuegun moduan gaurkoan, txomin, kataloinekin itzemar dugu, berasei komiltantea da eta dagoeneko telefonoz e, bestalde dugu, egunon txomin? egunon? Egunon txomin, e, Asteuntako operatiboa, gazeria independentistaren kontrako eraso berri bat? Bai, e, gazeriaaren kontrako eraso berri bat, baina oroak kokatzen guk egiten dugun irakuketa da gaur egungo egunean, horako erasoak direla e, gaur euskalegian, aterabide demokratikoaren alde kokatzen diren pertsona ororen kontrako erasoak direla. Baina, zuzen, atzokan zenioten beti lekuzkampo daudela horrelako operatiboak, baina kaso netan inoiz baino gehiago? Bai, argira, uh, inoiz baino gehiago jokozkampoak direla, uh, ikusten ari gira uh, indahmetak eta ondia, egiten ari dela uh, aterabide demokratikoaren alde, bai euskalegian bai egualdean, eta... Uh, Garai batez e, ba, ikusi duguna euroa adibidez ipar Euskalegian jende bat kokatzen zena hogor e, martzinen alde e, gero bilakatu dena segiren aldekoa eta eta zabaltzen dela zeen eta jendeak ikusten du e, Gerozta gehiio arazoa ez dela e, formakoa bezik eta sakona eta e, eta azkenean Euskalegi osoa e, biltzen e, biltzen duela arazoek oktarako egite tukuen irakojeta da bai e, gaur jendeak ez duela holako rik e, onartzen eta eta ez da onartzen ala mm -hmm. bai nai eta odrelakoa aizpakatziotzen dituzten odrel dagoenko kalean da naia berriz paritsera dute, dozen kasutan e, pentsatze te txuminen protestetan parte hartuko zenuela aste honetan e, erantzuna zabala izenda ez eh, indartzoa jende esente bildu da el cráteratzetan nolabaita aserr handia piztu delako operatibonek. bai uste dut e, e, denentzat uh, izan dela begiz ere kolpe, kolpe bat uh, jendeak uh, bon, nik ikusi dutanez gazteak hainitz uh, unkituak izan direla oken ondorioz eta um, eta bestalde bai uh, ikusten da jende gerozta, uh, zabalagoa ari dela kalera ateratzen eta frantxes estatuak orain uh, jende parean dituela uh, Bele estrategia represibua ari, aurre egiteko uh -huh. Eta azken, azken orduri baiz Baakigu odre, bueno, ba daguneko aske dela Naia parixera ere mandutela eh, Badoze, bueno, besteako informaziorik ere eh, Alegia, nahiaren egoerari buruz edo? Eh, ez, nik ez dut eh, beste lako eh, Eta ez niz, ez, ez, ez, ez dut Zuzo eh, gelerik nahi eh, Dut, e, ez dut, olako begirik ez. Hazekatzo berri, bueno, hau zen kasutan, e, atzoko atzo prentxorreko askentzian zenuten e, e, operazio hau esaratzeko, eta bestek bestea ipatze zenuten gaurko gunen askapen nazionala eta sozialistaren mugimendua indartxo aldimada eneundi batean e, gazireren indarra batik, e, borroko borrokoatik e, dela hori. Bai, e, lehenik leen, tabein ezan behar duguna da, atzoko prentxorrekoa ez dugula egitea erabaki astertean. Alanola, uh, lehenagoko planteamendu bat uh, uh, tribitua ginoen, eta mantentzea erabaki ginoen, zeren uh, eta kontsideratzen ginoen, ere, erantzun atxiloketai, erantzun uh, onena, ere, gure irakorreta politikoa plazaratzea izan entzela, uh, represioaren kontrako xalak eta hori egin uh, baino gehiago. Hmm. Uh, erranduzun bezala, bai, uh, uh, segi... Uh, Egon da, eta egoiten da gaur egun hausnarketa, e, barne batetan Barne hausnarketa hori e, beharrezkoa ikusten dugula kanpoari begira ere e, plazaratzea nola ez dugu e, gure e, gaur, e, Euskal Herrian e, ikusten dugun e, aro berri hortan nahi du e, gogoetatu bainan ez isolaturiz Oktarako guk deitzen diogu uh, gazteria, uh, gazteriari hausnak uh, horietan parte hartzea, alik eta gehien eta eraikitzaile uh, jagera batetan, izan giten, geroa, gero osoba, tetokizun osoba dugurako eraikitzeko, eta horra guk, guk egiten dugun apostua, da natsioa askapen buruka uh, ask, na, hori, Uh, lekukoa hartzea eta bururaino eramaitea ere hortan ez da dudarik eta uste dut uh, uh, egepresua baita ere uh, zapalkuntza oro uh, bizi izanen dugun uh, momentutik uh, gazteak hor izanen girela eta eta horra Mm -hmm. Aintzuten, aipatzen zenuen, e, bi urte, nolabait barne ausunak eta bat burutu duela segik, e, kontestu horretan, bi urte horietan, bueno, krisiak ere eztan ztanda egindu, pentsatzet, e, askapena sozialak ere, kapitalismoen kontrako borrokak ere, indar hartuko duela zuen lanindu aldi. Bai, argira da, eh, batetik, bat dugu euskalegian, eh, euskalegiko aro begiori, baina bestetik argi da, konts, eh, kontsideratzen dugula, eta mila tamabian girela, eta mundu osoan, Gerozta gehiago jende, sistema kapitalistaren uh, uh, nora eze hori, uh, nora eze oktaz, uh, uh, aspektua dela, eta ikusten ditugu, eh, zola amak bat urte uh, uh, igaiten direla asalatze horiek, holaktze horiek, euskalegian ere kixio hori uh, gogorki pairatzen dugu, pairatzen dugunok ez gira uh, kixio geno Uh, eragileak eta horren inguruan uh, argi da, gu, gu gazte ezkertiak eta abertzaleen zat berdugula bat berkokatu, risi berri bat da, nahiz eta izan iraunkora kapitalismoaren astapenetik baina aurpegidez berdinak hartzen dituenak eta gu gazte bezala argi dugu berdugula uh, berri zerepure uh, gure irakorketa berriz kokatu berriz uh, Kontekstu begi hortan eta badirelarik hainbeste holddartze eta e, iratzak giro giro horiek, e, Euskal Legian ere badugu, badugu zerejan, dira e, begiak bohoka borrka hortan eta etahala behar dugu, beuguk ere Euskal Legian dinamikak diamikak ebergitu tiratu. Eta aurrera begira, aurrera begira zintzu dira apostuak, erronkak, besteak beste, biltzeko deia luztatzen dira e euskal gazteriari? Bai, ordean, ok um, deitzeko, efe, deitzen dugu biltzea, orain guk ez dugu pozione mazik horik, eskaintzek horik gazteriaren gane, ez gira ez dugu ere hausunarketa bat egin erraiteko zer egin behar zuen euskal gazteriak erronkari iak desteko, Guk konfientxa dugu gazteriaren gan e, e, pentsatzen bat ditugu, bai, e, loktuko dugura elgarrikin e, fe batera hausnarketa e, horiek era maitea eta ez dugu inundik inora, imposatu nahi hausnarketa e, horren metodologia eta e, e, estabelatzeko pundurik e, imposatu nahi Hortarako, hori konfientxa dugu, eta Badakegu euskalegiko gazteria dinamikoa girenez, atsemanen mitugula e, moldeak e, e, desafio horiek aurrera eramaiteko. Uh -huh. Batxo min, e, Kataloin Miesker gaurkoan infozazpiratian kale horrian izetatik, eta beste ateneri izango du aukera, Miesker, hurren arte? Baina, Miesker aio. Bon, hori, izan dira txominek eskinetako itzak ikusten den moduan e, ba, kokapen politikoa benetan e, ba, e, gaur gongo eran ez deizindire laulako gauzako nartu eta lehen onartezina baldin bazen zen gaur egon are gehiago eta bono, ba, baitere komentatu duen moduan e, segi iparraldeko segi ere aldaketa ba, doa usnarketa prozesu baten e, baitan dago ba, kontestu politikoari erantzunez Eta, eta hori dela eta bait ere, ba ditu beste gazteri guztia baitere ere prozeso hortan parte hartzera ba, izan ere ikusten dozuen moduan eh ere, o sea, la hori beti bezala salatu egin du egoera eta eta man manifestatzen dugun bezala guri irtean e, gaur 8 ba, bostatan bostetan izango daz senperen e, manifestazioa. Beraz zarate joateko dejaldiare luzatzen dugu antxeta minatik, e, aizan ere esan bezala, ba, kasteri aske bat eta independente bat e, lortzeko bidean ezimistekoa da errepresiari aurre egitea. Y elektronikoa, y elektronikoa. Lakasita gaztetxea interneten, berriak, agenda, kampainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa Iru bebikoitza lakasita.org Bailando, me paso el dia bailando Iru bebikoitza lakasita.org Presidente jauna Nora begira zaude La farroa garaiko Ba, bertxerrak esaten duen bezala, Nafarra garaiko presidente, jauna no ete zaude, norkitxutu zaitu, Oren galderasko. Horain presidenta, presidenta da, ez? eta, eta, bueno, da, ba, espaldian, bueno, da magukaka, ematen jadurangoko azokatik, bori, ba, Nafarraren okupazioa, bila, bostean urte izan zela. Horri da, aurten betetzen direla, beraz, adiogon. Horre, nadibidear gila da, ez, e, barzina jauna, emakumea, ez dakikoia egia zantzatzen den, bizakia <risa> <risa> hipopotamoa, Barcina. Barcena. A de barbada le va, cerrillado. <risa> Eno, eta gure errogalduak bilatzeko asmoz, ba, jalgia di ekimena asida abian, eta esan bezala, ba, herriatzu erdinetan, e, busteun urte hauek e, gogoratzeko, e, ba, azkenean, e, go, gogoratzeko ekimen ezberdinak, e, antolatuko dira euskal herri guztian. Hau da, euskal estatua izan zen, lehenko euskal estatua, nafarroako resuma. Hori da, eta gorregun erenik irmoki defendatzen dut hori, ez, e, urzein keren liguruan e, argertzen den, Nafarroa, Maritimoa hau da guren gurengurua, bebirazua guztia, topatzen duguna. Basko, bueno, hori baskoien garaitik handa da, hori? Beraz. aspaldiko kontuak dira. Azpaldiko kontuak. Eta, bueno, bari guztia bergo gauratzeko, ez dakit, aduriz, irunen ez ozer komentatzeko, edo orain dikanez. Orain dikanez. Orain dikanez. Orain hori, puntua suspensibos. ga saldu codi coso signor ho montato nel tuo sa che stai seganta ya una sarquechuto saito guasen guasen guasen eta ba, jalgia direne iniziatiba honi begira, guk infozazpin ere topatu dako... Eskerrek asko, infozazpin. <laughs> We love you. <laughs> We love infozazpin. Ba, bueno, ba, infozazpin esan bezala topatu dugune elkarritzketa bat jarriko dizuegu orain. Ba, isan ere jalgia direne garaipenera ekimeneko elorri harin. Eta hortzi egoaz gazte, egindako elkarrizketa izanen dugu orain entzun gai, piskat ekin menonen ondiken orakoak ezagutu ditago. Bueno, ba, gazeriak ere martxan jarri duen dinamika bati erreparatu behar dugu, euskal gazeriak martxan jarri duen dinamika berri bati, e, duela aste batzuk aurkeztu zuten, ezagutu enuen, jalgia garaipenera du izena, eta nolabait, bueno, orain ezagutuko dugu, baina esan dezakegu historiarekin lotura estua edo, edo zuzena ere baduela ekimenonek, edo esan kasutan, bueno, dinamika berri hau ezagutzeko gaurkoan hemen urruinako estudiotan, e, el Oriarin eta Hortzi egoaz ditugu gurekin biak ere, ba, esena dinamika honen ba parte hartzeiak egun on eta mie esker Urruñaraino gorduratzagatik. <laughs> ja. Bueno, has te cobo ta baina el guiadi garapen era hapatu guserreran urturren batekin batera sortu den mugimendaz, edo behintzat historiarekin lotura estua duena. Bai. Hori, e, gure abia puntua hartu dugu Nafajoaren egesuma dola bostun ukte konkistatua izan dela, eta horren kari ikusten dugu gazteriak bere historia behezkuratza eta egia jakitea. Beraz, nahi beha zoe, horren abia puntutza hartuta, e, interesantea txeman dugu be Nafajoaren egealitatea edatza Euskalegio osoan, gazteriari eta jakitea gure historia. Eta horrekin duduta, Bono, Nafarroa, eskodun hon, eh, erasun behin badituzutela bosten urte garo direi, patza zenuten, gazteria, historia. Ez agizendan, eh, zeuen impresia, gazeriak badu geure historiaren eh, kontzientzia, kontzientzia hori epizu barra dago, ezautu barra dago, eh, estatuek ezkutatu dute, zein da iritzia? Be, deia, ne ustez, pundunagusia, edo, abia puntua, bo, historia da hori, esaten duguna, baina bada ere dinamika bat sohitzeko onaia, Eta, eta azkenean hori hartu dugu 5 urte berizia delako aurtena eta pundu nagusietariko bat da baina jakinez gu, guretzat adibidez iparlean eta desberdinkiko xiko dugula nola bia punduri eta eskualdeka izango dira desberdintasunak baina helburua zen hori dinamika bat uh, sortzea eta um, eta o, eta bia hori izan da istoria bai Mm -hmm. e, historia izan da adia puntua, eta mezuaren naiko bueno, argia eta, eta positiboa dela ez, esan dezakegu ez, esanet, jalgia dik garaipenera, legia, irabatzeko e, grinarekin sortzen den e, mugimendua da? Bai, hori, garbiki kusten dugu, doa posto gure buru jabetza galdu ginula, eta kendu gutela bortzizki hori konkista militar bat izanki. Eta gaur ikusten dugu gazteria indartsu dela eta dinamikoa dela, behori e, gaur ere gure burullabetza buru lortzeko goguarekin edo jinarekin ikusten dugula. Eta horrengatik dei aite nugu gazteria e, indartzeko eta batzeko gaur egun e, gure burullabetza lortzeko. Eta auker ez balimanaiz dinamika Iruanian e, aurkezu zenuten. E, datozen egunetan eta zintzuk izango direa dinamika e, dinamikau martxan jartzeko, elikatzeko martxan jarreko dituzuen edo edo prestatu dituzuen e, itzordok edo Be eskualdeka, deia gu hemen eskualdeka ingo seiatuko gira itea eh, hori da, bilkura publiko fogman edo baitugu data batzuk hori eh... bai, eh, da bai, ipajaldeari dago kionez eh, Pentsatu duguna eskualdeka eta errika bakoitzak ekimen ezberdinak e, antolatzea, saioak, formakuntzar saioak, edo historia kontatzeko era ezberdinak. Ta dibidez bat larun batuntan e, saia ostatuan, endaia bideatuta augunia eskualdea lotuko duena, e, larun bat honetan irutan itzokdu bat, birilkura idekia izango dena. Gero basen afajoari dago kionez, E, larun bat hau txailako gehieta bost, e, amikuse eskualdean e, aldakan inen dute bitan ere berdin bilkuraidekiak. Ta asken batean da helburua bilkuraidekiekin jendea e, batzea, e, gazteria horbiltza eta denok batera be, gure historia kontatzea. Ta bakoitzak bere eskualdean izan dituen e, e, e, egoerak edo az, e, azalaratzera publikoari eta dinamika sortzea. Eta kontutan hartuta e, konkistarekin, bosteongarren urteurren horrekin e, lotuta sortu den dinamika dela hau, e, jalgia dikaraipenera. Zagite, loturarik edo erlazori guadu zuen, e, bosteongarren urteurren ari begira, bueno, lanen ari dien beste ekimen batzukin, nahi ez nafara bizirik datorkit burura, edo beste bestelako, bestelako ekimenekin edo. Bai, lotura bada, eh. Eh, ara, eh, justuki, lotura batzenaz, abia puntua hori izan da ere, Beraz, uh, ara, elkartzen gira, eta piska bat inguruan lan egiteko, baina ejandudan bezala lehen, uh, gu urrezatza jubiak zipajaldean, edo lapur din behintzat, edo, uh, edo siberuan, basena basen afakuan, desberdinki, eramana izango da, dinamika hori, eta historioaren araberaz, ara da behir izango ere. Baina, formaren aldetik, da, ara, pundu nagusetariko bat zen hori, eta beraz, bai, ikusten ditugu beste pertsonala zuglaniteko ere Ger -ger, gero gero egia da sortu dela dinamika hau testuinguru ez baten eskarriak uneko politiko berezi bat bizi delako pentsatete ere dinamika hau horren baitan nolabait berkeko berkokatzen duzuela edo kokatzen zuela ezar bai hori da lehen esan bezala hori postuen urte kendu zigutela buru labetza ta gaur egun ikusten nugu balintza batzuek bat direla Be gazteak gure geroa azkarki idazteko eta buru jabetza nahi, nahi keri hori erakusteko eta ikusten nugu egora politiko behi batzuetan agertzen girela Euskalegia eta horren aurrean garbiki nahi duguna esan gazteak hor girela gure geroa idazteko eta eraikitzeko hmm. Beraz, esan ezak edo norabait bosturunkarren urturen hori haitzakibat ere badara, norabait gazteak bildu, historiari heldu eta berri bere historia idaztena raitzeko, protagonista izateko, alako, alako zerbait esan ezakagu. Horri da, Hori da, hori da e... Ejandoen bezala logik Azkenean historio bat kondatua izan zaigu eta ez da bortxaz edo ez da baita espada egiazkoa edo forma honean e e kondatua izan hori e da edukazio nazionalaren gatik edo bentsatu eguretzat ipakaldean eta bertin egualdean Eta azkenean, hori da, guk nahi duguna ejan da, bo, ebe, kondatu egiazko historioa edo derechua ukandezagun egiazko historioa ezagutza, eta abiapundu horrekin, ebe, azkenean guk ere segitza hori idazten, eta... Ara. Mm -hmm. Bueno, eta ondo, ondo badere itzozue, e, berriore, gogoratzea, asiran ehepatu idu zuen, nolabildabur-labor, baina ondo laguke gogoratzea berriore, jalgiatik garaipenera ekimenaren eh zatzak buruztatzak dinamika horregatik jaiozan eta eta zertara duena batak besteak nahi duenak eran ton dezala Bai, bo, gero laguntzeko bada ere webgune bat jaulgiari garaipenera.com eta hor itzan gutia informazio guztiak zergiren eta ze ekimen antolatuko ditugun e, gerura begira. Eta gero e, laburtzeko zer den dinamika hori be azken batean 200 urtez e, E, jasandugun asimilazio estrategia ezberdinetatik, oartzen gira, oraindik gazteak e, hemen girela eta indartu girela. Naiz eta hainbat tresna erabili asimilatua izaten segitzeko, garriekin nahi dugu erakutsi, be guazten gazte zabal batekin dinamika bat sohtzera eta gure buru jabetza lohtzera. Bueno, eta zer moduz, eh, dijoa dinamika, duela gazte gutxi atena, goizik, da akasorendikan goizik eda baloran segiteko, baina zer moduz? <laughs> Hori da, hasten gira piskabat, e, beraz hasi, fa, hori da, bo, hasi edan gira. Siberriak. Ba, hori da. Eta, bebiltzen gira, bo, piskanak hartzen du, e, eta, eustez, e, dinamika augen, e, nola e, indarra ere, da, e, gaz, gazteak piskabat denetarik heldu direla, i, batzuk toriko dira, i, e, ez, e, ez dira baitez pala, e, euskara dunak, baina euskalihikoak -e dira, eta azkenan kulturan partertu nahi dute, eta Uste oztan da ere elburua da denen unkitzea eta Euskalikian bizi direnak eta maite dutena eta eta hori da historioa idatzi nahi duten entzat ere pixka bat Eta ara bizik izabala izan behar da, deneri idekia izan da musika mailan, dantza mailan, kultura la eta biztan dena ere bad parte bat politikoa azkenean, baina, baina ara deneri idekia izan behar da eta idekia da eta nahi duenak parte hartu be. Hortezok, nola, ikustezu horrein arte egindako lana, balorazio ona, eh, azke maten, azte gutxi pasadira, ez? Hori da, bai, eh, esan bezala horitzik, eh, abia puntua irunian egin dugu, eta horreintxe hasi gira, beraz oraintzen dinamikak eh, aukera eramanen dira, egiez eh, berdinetan, eskualderetan eta hori, saiatzen gira, zazpi provintzitan eratzea dinamika eta garatzea ekimenak, eta... Bueno, azken maten haipatu dugu, e, jalgia garaipenera ekimena, bozturungarren urturrenarekin e, Euskarriko gazeriak, bueno, ba, martxan jarri duen e, ekimen bat, duela gutxi e, aurkeztu zuten, beraz, e, bueno, orain e, jaio berri dela esan dezakegu, e, kontu agaratzen jongo da, izango dugu aukera berri berriore hemen kale gorrian saioan, e, ba, haipatzeko eta barei ekin itzieteko, ondo bera itzizue, amaitza aldera edo berri repikatu itzakegu, balde zintzudiren atozen hitzorduak e, e, jendeak ja, e, jakin dezan, eta... Bai, beraz, lehen esamezala, larumat honetan izango da saian e, bilkurideki bat e, ahatsaleko irutan, hori endaia biduatu junako gazteria biltzeko, Eta um, otxailako gehita bost, amikuzea aldean e, aldaka gaztetxan bitean izango da ere berdin bilkuraideke bat. Eta hori informazio guzti hori atopatuko da dialgiadigaraipenera.com e, webunean e, nahi duenak informazio hortara sartza. Hortzizela e, jo la aipatzeko utziaguna, kanputziaguna, edo... Nola? Beste, beste konture mat aipatzeko? E, ha, ez ez gara? ez, ara, be, nahi utenak e, be, etortzen aldirela, eta goguarekin, eta ara... Mm -hmm. Ba, oso du, ba, elorri ari eta hortzi egoaz mi esker gorkoan e, kalagurian saioan izateatik hona ate etortzatik eta horrean antzen ere izango berre haukera, bueno, mugimendua garatzen duanean berriz ba, ere itzidekota berriz ere esan maizkerrak etortzatik berriz tarrazon, kuanta razon. Orreaga, orreaga. Beltiarrazai <laughs> ez beteta mundi jauek. <laughs> bueno, va, ba, Azpimarra talkarresketaren eh, zati bat esaten eh, duenean endaia eta biriatuko, ba, Jalgi Adrian aurkezpena gaur. Gaur dela, irutan. irutan xai, Jaia ostatuan e, biriatun dagoen ostatuan e, eta, bueno, gaunbitaz ba, gurtu gurturatu zaitezte gazteoak. <laughs> hori da batezena zuten ari gaituzuen e, lagun guztiak, ba, bueno, dakizu irudak arte denbora badago. Pues llamar baskaldu eta xaiera. hemen hemen goiz baskaltzutez gure galderatokik. Bai, hori hori. Ah bueno. Preguntas una que otra. ordi 산다 jalkia diren aurkezpena edo bueno egin zutela eh aurkezpena egin zuten baina bueno irratsaio egin zutela e, info 7 eskerrik asko beraiei ze gaurko saioa beraiei beraiei eskerrak jode info Zazpiko, oi. eta komentatu dute ba zer izango datzan e, ez ba fiskat gazteon ba bere historiak jakiteko tabar iniciativa ezberdinak eramango direla herri ezberdinetan eta bueno beraz eh Bagoa badzu zute eta informatu ba, esan dute e jalkia.com era abiazteko eta hor bertan izango zutelako ba, informazioa hitzaldiak eta ba nun emango diren eta bueno interesatorik bad zaudete ba zuen herriaren Nafarroaren historia jakiteko ba, esan bezala e jalkia.com eta ba jakin egia benetan eta ez ba, manipulazioa beraiek esan duten bezala manipulazioen asko gon baita Ze esango dugu manipulazio ba inguruen, ba beti gu azpiratu gaituela, baina bueno, aizu. Ba ialgiadigarraipenera, ez? Beriak esatu zuten bezela. lero ancheta irratiean bederazitara Bidazoa 9:00etara atak punsaioa kiak egingo dugu, e, gure irratsaioarekin eta esan bezala orain e, ba, basuaren e, inguruan etzegin e, behar dugu, ba, berriro ere ba, e, lapur di aldera e, joko dugu, izan ere ba, bayonako lizeoko ikaslek e, berriro ere urte bat gehiagoz ba, basuaren e, aldeko aldarria zabaldu behar izan zuten eta hori dela ba, eta aztimarratzeko borroka honen e, ba, urteak dara makizkela e, aurrera ba, pausurik emangabe ba, frantzera estatuaren aldetik behintzat Ba, bertan, e, generazio ezberdinetako ikasleak e, bat uziren, ikusteko zenbat eta zenbat ikasle izan diran, ba, zterketa, frantxesez egitera behartuak izan direnak. Hori dela eta, ba, bueno, ba, grabazio ezberdinak ditugu egunean bertan e, hartutakoak, eta, eta bueno, horre ba, entzungu ditugunen artean, ba, e, pertsona ezberdinak izan dira, bai e, ikasleak, ine irakasleak eta gero ere, ba, zehazki e, Pascal indo zehaskako lehendariak hitzegoo du, e, bai eta Guillermo etxebarria Litoko zuzendariak.so <risa> izateko. Ministeritzak estioenolako bariorik eman nahi gure eur... ikasleek bi urtetik emesortzi urtera dena euskaraz ikasten dute Baina gero frantzesez pasatu behar dituzte batxoko asterketak Zer erran murgiltza ereduaren ezagupenaz Urte luzetan egindako lana baloratzeko tenorean euskara bastertzen baldin bada Zer erran errektore eta ikuskari ezberdinek emandako hitzaz. Zer erran Euskararen erakunde publikoan, egitura publiko ezberdinek itzartutako Euskararen kalitateari buruzko elguruez. Euskaraz, ez da erakuspoki batean, lau berinen artean atxikitzeko ondare bat. Euskarabi ziden, hizkuntza da eta astarketetan ere, bere tokia ukan desan galdegiten dugu. Eta ez desatela erran, ez posible azterketetan azterketen zuzenketa euskaraz segurtatzea. Brebetean, hala egiten da azken ogei urteetan. Eta azken urtean, erretora, errektora dutza, eta euskararen erakunde publikoarekin, zehazkak eginduen lanari esker progatu da, arraz egingarriatzea. Eta biziki epelaburreak, baina nestugu niun ikusten gauzatzeko borondaterik. Naikeria da eskaz teknikoki posible baita. Gure ikasleek, euskaraz bizi nahi dute, euskaraz ikasi eta aztartuak izan nahi dute. Euskara ez da beste hizkuntza bat baino gutiaago. Euskaraz ikastea eta ebaluatua, aztartua izatea eskubide bate da. Euskaraz bizi nahi dute eta euskaraz bizi nahi dugu. Zehakako izeoko ikasleek, Eta burasuekin bat eginez Zehazkak ikarretaratzera Deitu du gaurko egunean Eta giza berean Oroitarazten du Martsoaren oeita amaikan Basoa Euskaraz izatearen alde Eta nombre handian Mobilizatu beharko dela Baionan egin lenden Deiadar mani gistaldian Edeazkak Jantziak uministerizak errandaukula Dela huain zonbait hilabete Basoa ezintzera ukitu et à la co-cerbaïde parisienne, maïlan et à la co-cerbaïde et à la co-cerbaïde il y a un article code de l'éducation et le code de l'éducation la langue de l'enseignement des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français sauf exception justifiée par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales E uste dugu hor badugula exceps eder bat gure ikasleek. Hamabost urteez ikasitakoa merezi beraz basoa euskaraz pasatzea. Eceptionsune hortan sartzen gira, eta hemendigoiti horrekin egin beharko dute. Bestalde gaiten malin badigute, teknikoki ezin dela deus antolatu, bertse artikulu 2.334 16 partie réglementaire certaines épreuves ou parties des preuves peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans des établissements public ou privé sous contrat en dehors de la session organisée renaita noisnai à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté renaita definitse nalbalimba dira bertse modalitate batzu erranidu edonser edonois antolatse nal dela Beaz, ez dezatela errant teknikoki ezin dela ez da egia naikeri hutsa baizik ez behar eta he eta galde egiten dugu hartoski naikeri hori erakutje esaten. eta beharrez beharrez ekainean ostopatu behar balin baditugu examinouak ere eginen dugu. <tos> Onbe, askuna ni ikaslea. Creo que en ikaslea. Enroan Panchika terminaleko ikaslea, beraz, zuri uh, se aldatuko lizuke basoa euskaraz pasatzeak. Ba, leitzate, euskaraz, pasatzea berzki gestasun bat zango ltzateke, ez nukelako be guztiak eta nozti guztiak frantsesera pasatzearen indaja egin behko. Hola. <laughs> Eta... beraz be, Euskaraz ikasten dugunez... Be, dena... Be bihomadatu gabe... Edo francesa pasak gabe ikas... ikas konuke, beste dozen ikaslek bezala... Notak ere... Eta beste alde... Be, Noten aletik ere seguraski... I, mutobeago. Ba. Mutobeago. Ah, sí, este aquí de noten el ere seguraski ba denek not, notaubeako kago benituzke, ba gure hizkuntza euskara delako eta her sagodelako euskaraz pasatzea beraz. Ahora, ni es que, be. beraz, segunano, que la kasle eta beraz euskara egiten dituz ematen dituzue zuen kursuak. Beraz, sorrisainaldaketa uh, eh, ekajiko aldaketa, basoa euskara ikasleak basoa euskaraz pasatua lista teak. Bon, deraz, eh, nik ematenud, beraz, ni euskara ematen dut, beraz niretzat ez aldaketa bat. Bai, nan nereuste ez da basoa euskaraz egin behar pentsatuz eh, argudioa dela, erresagoa delako edola, baizik eta guri hizkuntza delako. Eta beraz eskubide bat dela eta ez bakarrik eskubide bat baizik eta gure hizkuntza da gure herriko hizkuntza beraz basoaskaz pasatu berda, guri da horregaitik muridan ere ikus puntua Ta zuk historia ematen duzu Eta zuri zein aldaketa ekarriko lizuke histegiaren aldetik eta hori zer pentsatzen Ez dit inolako aldaketarik ekartzen. Ez baina, historia eta geografia basoan euskaraz pasatzen daia danik. A beh hey. baino. A beh baino. Ama. Non berri duzu? Eta beraz, e, erranainuena zer? Historia geografia euskaraz pasatzen da. Ez da eh, Frantziare estatuarentzat inolako ana horren antolatzea, beraz e, ikasgai batean inolako arah gabe egiten alba da. Erranai <ESLUTO1> beste gaigu zietan ere, berde-merdean antoloak dela eta egingarria dela. Justu, gauza bat, pasatzen da historia euskaraz, baina frantziako historia. Eta egiazko basoa euskaraz, litzateke baso euskalduna, gure herriko historiari buruzko edukiak lituztena. Gure ere, beharko ginoke pentsatu, tortezunean. Bala matematikako erakasten. <laughs> Bo, ba, eta zungu matematika erakasten zu, bila zuen eh, eh, xent, beharktua sentitzen zirak frantzesera itzuztea itzak edo ikaslei gestasunak emateko edo nola. Nik Euskaraz irakastendu dinurako no? arazori gabe eta ikasleek ere arazori gabe pasitzen dut. Aldi zerraiten duzun bezala iztegin teknikoa Frantsesez uh, eman behar zaie. Aiztan kurtsuak eman iztegin niko frantsesez eiek frantzesez eman behar ditugu, edo ipatu behar ditugu, zeren basoa frantzesez pasadora aitute, frantzesezko iztegi hori ero izagutu behar dute. Eta jurtu nik, ero basoa frantzesez terketa guzia frantxesez pasatu behar izanik momenturen batean, hartu behar izatean momentu bat, azterketa batzuko frantxesez egiteko graiek usatu daitezen baso a frantxesez pasatu behar izatea eta penagarria iruditzen zaizu bizkat frantxesez behartua izatea frantxesea ere azterketak frantxesez ere pasatu behar izatea ikasle usai emateko edo oski penagarre zaidala dure ikasleen eta denon eskubide bat euskaraz pasatu alizatea azterketak <risa> denue moduan, ba, hori barlo ezberdinetako baieta eta e, bazkenan lizeoa edo ikasketak e, osatzen duten e, eragile eta e, pertsona ezberdinek aldarrikapen berdina dute, ba, dela razoi ezberdinen inguruan eta baita, eta esak da eso ikizkuntzan, ba, izik eta ere edukiak girela ba, ezberdinak ezberdinak eta frantziaren estatuak enposatuak Eta bueno, hori ba, dela eta, ba e, daialdia luzatzen dute 31ean, martxan 31ean Seaskak Baionandetutako manifestaziora hurbiltzeko eta bueno, eh kukere noski arahjusteko animatzen dugu jendea. Hori ba. Bertan eh ba beti bezala Seaskak 1000 borrokaraman ditu aurrera eta hau ere garrantzitsua garrantzitsua da, ez? Bai, gainera jakinda Frantziako estatuaek euskuntz minari ta minoritario Ba, dauka daukan berezia bate zer kontuan Arturikan, es, dela Bre Bretañara o bretona o, euskara edo aquitana, e, bueno, beti ba, berrien chat da. Hizkuntza nagusia ez dago ofizialik eta horrek e, gainera ba borrokatzea suposatzen du, Ola dute estipulatua estatu ereduan, francesa da hizkuntza bakarra ta besteak ez direla, ez da existitzen. Bueno, egon badira, baina ez dira onartuak eta, bueno, ba, menikusen dugu, ba, egoera bat, e, balde gehiago lasgarriak ikastolena daribidez, baina, bueno, hau eredua da oi. Bueno, orain, deituko dugu mailean, berak ez grabazioaren arduraduna. Grabazioaren arduraduna, bueno, esan barra da, grabaziobeke Oiga. gazte zaparra da gazte irretxaioarenak direla, eta, bueno, ere, eskertza, olako audioak pasatzea ere, eta, bueno, orain, ba, mailean erekin gutxi barruitz eginen dugu, berake argitu argitzeko, e, ba, guztiz e, azkenan e, guztia ondura eramango duten eta zein esan den planteamendua. Teko eta orain eh ba, lortuko dugu aber e, maienekin hitz e, egitea eh ezagik maienak entzuten gaituen maiene Bai bai bai hemen guardia Ba, ba, ba, ba ben, e, Opa, lortu dugu Ze ondo azaldu Beti telefonoekin Cristian Comeriak Sí <hazitzen> Bueno va ba, e, esan bezala eh gain zentratuta eh hori baxua euskaraz ondarikatzeko eh badia egintzen uten aurrekoan eta eta ezagik pizkate komentatzea e, e, zein nola egintzen uten egunaren azaldarrikapen egunean zer, zer izan, ze bueno, pues, e, ba, orio, izan zen egintzen zen zehazki bueno pues eh hori besterikago izantzen elkarretaratzoa at e, e, gure lizaren aurrean egin genun eh otsailaren bian ustegut izantzela ordu batetan justu guk baskaltzeko ordua genunean elburua zen bereziki ikasleak joate elkarretaratz horretara Torri zinenbaitare guraso batzuk eta harakasleak daola, baina hori zen eh aurten indun lehenengo ekintza bezala. Eta gero hortaoz baino ere e, eten uten idatzien munduko bat aurkeztu edo e, kexare mat. Eh bueno, horrekin guztiarekin e, lengu urtean hasi ginen, ze lengu urtean hasi ginen fiskat Basque euskaraz mugimenduari indarra matel eta orduan e, bordaleko berektoreari bidaldiari on gutun bat eskatuz e, ba, baso euskara e, ba usteko egiten ba hor aimat argudio ematen gizlikion eta hola eta erantzun zigun e, ez ez eta bueno, ordun urtean hori hola gelditu zen eta ba aurten hasi gara berriz horrekin eta ba hori aurten elkartaratzarekin hasi gara Beraz eta bueno hau audio audioaren batean entzun dugu e, beraiek ezezkoa emateko atxikitzen e, diren e, argudioa edo e, teknikoki ez, me, ez bai siniazkoa ba dela sartan dute eta bai. zeratik eh, osea zeratik teknikoki ez dela posible e, ez ba hori justu oza, teknikoki posibilitate eh badago beste azerketagaz e, frantzian egiten dena eta beraz guk ere egiten duguna 14 urte inguruan eh breveta deitzen dena hmm. eta hori len frantsesez egiten zen baino lortu zen euskaraz egitea Eta hori ere zera nazionala da, orduan ez u ulertzen ba, drebeta egiten maildin bada euskaraz, zergatik basoa eh e, bat dugun. Eta gainera basoan e, historia geografiako azerketa e, euskaraz egiten dugu. Hmm. Eta ordun e, ba, ba bat euskaraz egiten dugu, ba ez du zenturik e, beste frantsesezietak esaten zigutena zen e, etzegola zuzentzaile azki baori guk ezkaraz egiten maldemagenun euskara zuzentzeko, baina hori ere frobatuta dago ez dela ia zelengurtean egon ziren bilatzen, e... ze berez leengurtean esantzi guten gai bat edo bi utziko dizgutela euskara segi den. Eta orduan egon ziren bilatzen eta bazeuden e, aski zuzentzaile adidez biologiako azterketak zuzentzeko. Orduan, hmm. e, zuinolako zentzurik esateak ez e, teknikoki ezin ez dela hori egin. Beraz, eh, horrean berri bere esamarko dugu, frantzea estatu azpijoko handa behiela eta, eta, bueno, beti bezala bere intereseri begira. Eta, bueno, hortaraz e, gain, pixka burokoraziaz e, gain, esan duzu, ba, ikasleria horren inguruan e, ba, mobilizatzen e, ari zaretela eta eta ezagite horren inguruan e, hori helenengo ekimena egin duzute, eta horre begira planteamendurik e, baduzue.... Ba, bueno, e, esan, eh, Oain jarte naiko txikia zen gure taldea, baxo euskaraz aldarrikatzeko, bueno, beti gartatzen hori, beti kezkatzen gara, ba, uste horretan, basoa pasatu dardu guna, gaz? Orain arte bakarri terminaleko ikaslak zuen, eta orain elkarretaratzea egin ondoren, e, jende bat elkartu da taldean, eta balde ideia pila bat aurrera gamateko. Oraingoz, e, aurre ikusten dena, e, martxuaren oaita maikan, zehazkak egingo du e, manifestazio horokor bat baionan eta mm -hmm. bertan sartu nahiko enuke baita ere, baxo euskarazen aldarrik apena. Eta, abe jakimin jazpiskat, e, zembat ikasle zarete baionako honako lizeoan? Eunta iruroi eta marringuru usteot garela bai. Eta irurte dira? Bai. Irurteko lizeoa, eta eta unda iruroi eta marringuru ikasle, e, pentsatzen dute suberoa, benafarroa eta lapurdiko jendea? Bai, hori da. Beraz, bueno, ez da, ez, da, ez da gutxi, ez azkenan ne, mugitze, jaba garai adinortane, baiun araño mugitu beharriz eta ere, e, kristoren esfortua, oza, berez handagon jendeak apostu bat egiten duela benetan euskara zikasteko, eta ez dela berbada euskal autonomia erkidegoan dauden erreztasunak horregatik e, ere, ba, azkenean, igual kontsientziazio handiagoa izan daitekela ikasren artean, ez? Bai, ni gustetut hori egia ja, dela. Ze azkenen, ba hori erabakitzen duzuenean Baiona-raioatea euskaraz ikastea, ba eh onartzen duzu zailtasun matzeko askoz erretsego da, ba hor ba, herrian eh, bertan begatzen frantsese eskola batera joatea, askoz erretsego da, adibez, xiberuatik eta joaten direnak aste astebuztia pasatzen dute Baionan, bertan egiten dute lotau eta uzita, bueno, nik gustetut esfortzuak eskatzen dutela ta bai egia da ia 900 daola motivatua 1200 eh ja e, ekintzetan parte hartzeko. Ba, beraz, eh hori e, egiteko goeekin eta guztiz arrazoi munduko arrazoi goeekin eta gero ere komentatzen da, eh bueno, Irakaslatek komentatzen du Ez zoi ikizkuntza, edukialetik ere, horrendik, naiz eta sehaskako e, parte izan e, oso baldintzatua dagoela, ez, e, frantziar estatuak baldintzatzen du eduki hori, ez? Bai, bueno, nik usteot hori, bueno, ez dakitego aldean nola izango, edo, no, no, azkenean, e, bai, hori, ba, programak jartzen ditu estatuak, eta ba, behartuta zaude bereziki, azterketa nazional bat edo daukazun urtean, nahi eta nahi segitu behar duzu programa, ez? Mm -hmm. e, Guz haiatzen da edo Euskaralko erakasileak saiatzen dira dira ba, badibidez Euskarako klase eta ematen baita ere Euskal Herriko historia eta hola baino berez badibidez historiako geografiako e, ikazgaian pos, dena ematen nugu franziari buruz eta horrelako gozat Bueno ez dakite honen inguruen zehuzer e, gehiago geitzeke dike baduzun eduki atletikan edo bueno, bestela ere deialdia berriro azpimarratzea bere magoita ba, amikakoa Ba, jori, marcha, no, ita, meka, bai, ori martxan 91an Baionaen elkarteko ara eta espero galik eta jende gehien gaien aurriltza eta bueno, seituko du mobilizazioekin. Bai, bueno, Basque asko e, Maiane eta EA horrengo baten ere egoten garen ez bada honen inguruan beste gaineren bate inguruan hitz egiten. Vale, eskergazutei. Zu dira zure kolaborazioa. Vale, <risa> <risa> ondi segi. Vale, berde mi esker. Jo, vale, jo. Baren gabea, ez derra un paisa, ya, Eguz tizpipik barra, barra, Noz, gura holain, Zerratain mundan, animal rastrero, eskoria de la vida, adefesio maletxo. Infraumano, espectro del infierno, maldita sabantija. Ta bueno, bueno etoriz egu gure pakita eta badaukagu gaur astintzeko goba baiz. Eh? Iru pertsona ja edo, hiru, no, hiru berri ditugu, ba, arrato egin inguruan gorkoan. Eta, bueno, besterik gabe seango ditugu, adibidez, lehenengoa, baina, bera, batxoarekin loturik pixat euskararen egoerarekin ere, ba, iruak, badute dute, ba, dute, ba, mia, dena. Eta, bueno, aurrenekoa, ba, euskal herriko autonomia erkidegoan ba, euskara zerbitzorik eskaintzen ez duten enpresak ez, direla, ez dutela zigorri jasoko, Lehen dirudien ba, ez jasotzen zuten, ez bat zuten LDB Dunez edo bintzat zerbitzu minimo batzuk euskaraz ematen, baina ba, eusko lege biltzalean ba, PSE, PP eta UPI de alderdiek alikarrarturik ba, ba, dute jada hori ez dela beharrezkoa. Ta, bueno, beraz ba, badakizuten, mendik aurrera ba, leku askotan dena erdera utxean izango da edo ez dute inungo errepresaleari jasoko bintzat ba, euskal herriko autonomia erkidegoan beste berri bat ere, ba kaso netan jak eskatzekoa. E, bueno, Ze da, bueno, komentatuko dut e, egin zaiteesten pizkat e, ireillara. Da bueno, gauta da, duelagun batzuk oroitzuko zeta megabola pitxi zutela. Eta bueno, horrenarira, ba gari arahola zarengana jo zuten, ba aditua da interneteko asuntuetan. ETBkoek eta bueno, egin zit egin diten hau dena euskaraz joan zen horre arte dena normal. Gauza da, e, nahizutela elkarrizketaren ba, zati bat edo, e, ETB-bin jarri eta eskatu zioten e, mesedez kaldeketa eta dena e, gintzezaken erdaraz. Ta gari zak, e, ara holazak ez ez, bere eskubide aldarrikatuaz, jarri zezatela e, azpimarratua edo telebistan. ETB-bin agertzen zela bere euskaraz eta azpimarratua. Ba, gauza da, hori esan da, ba, ETB-bik egin zuen, ba, e, gari arazalei egineko elkarrizketa ez zute bere mititu. Hau da, ja, Euskal Herrian ere, arasekin Euskaraz, ba, askotan egiten dute, gainera, jartzen dute azpian, ni ez, ez dela asko kostatzen hori egitea, baina begira. Bai, subtituluak edo. Bai, hori, azpi indizea, o, bai, ez da subtituluak, kutsiko duguela. Bai. Eta hori, eta gero bestea ja, xo ere, badaukala, gure patxi maitea, patxi lopet jauna. Hmm. Euskara klasa aurten ah, bai, ere bai bai, bai entzun dut zure bai. Sentsu duzu badornaku. Ba bere irakaslari ordaintzeko Maliteke hori. Amar amar ikasle beza ainako ikasla dauka da zigugu. Zakegu... <risa> ba bai bai. Pacientia galtzen duten ira kasak eta aldira ba. bad berdun edo edo Criston ordenkata inbartzaion gajoare baina bai. Ba, iazko urtean or, gastatu zituen berrogei milla berrunda hogeita maik ikasten, patxilopezek. Ba, bueno, urtean diru dienez berrogeita sortzi milla berrunda hogeita maik eurroko gastu adauka. Ta dena da, zer bilboko euskaltegi bateko irakaslea, nun bait gasteizen ez dira gongo euskaltegiko irakasleak. Eh, es, ez, que ba? Ez, ez, segun mo dira. Ola pa dira, que ez? Es... dira rinoceronteak, <laughs> hipopotamoak, baina irakasleak ez dira goten gasteizen. Ba, bueno, ba gauzada Bilbotikan Juanma Romendu, egunero pentsatzen dut Gasteizera ino irakastera patxilopez. Bai. Esango dizuenik zenba kostatzen den txartelak busez Gasteiztik Bilbora. Horremesteko dira. Ni, jo no sei el mensajero. No me izango da edo Edo bere senida izango da edo bere laguna edo euscalo. Bai, eta gara parte, newo fracaso escolar, el de este hombre, chaval, estamos a tortederam aquí ez du hitzerdi batera botatzen. Bai, kaixo, kaixo. Men gaude, gaur, aier, ioi. Zoi, jazdak ikuei jo bizar. Ba, bueno, -tota baritugu äru, iru rata. Ditu lauanka, ba, bueno, bira, iru banatu da didea. Bestea galitzen da horren laien. Zazdak ikuelea, bueno, egin mangan egin, patxiloriz, patxilo, zelamerezatua. Patxilo, patxilo. patxilo. Zelamerezatua da. Gure patxi. Eta beri beste bat, eta bestea ba. eusko lega biltzarrare. Patxilok, gidatzen duen, lege biltzarrare. Askenean den nagira berdinak esaten eh, den bezala beraiek eh eh jainkoa hartu ditu eta beraiek ekartzen dira, ez? Oire oh, yeah. ja. Bueno, eso, eso es. Orgelitzena proposamena eta bueno, esan bezala beti o astero eh, aukera eh, irekia duzute zuek eh bueno, bi astetik bain zuen proposamena que eh, aipatuko ditugu, bestela ere telefonoz eh, aipatu dezakue zue eta bueno, ba aztea Oriancheta miarroba@gmail.com. Pero no se makia jarreco dio seguro horman, da bain eztetiko gorik ematen jartzeko. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero aún siendo el más se queda muy chiquito me estás oyendo muy útil yenda del infierno cuánto te odio y te desprecio maldita sanguijuela Maldita cucaracha Guazengu saioa agurtzen egun eh, behar dugu eta hortarako horregaren eh, nafarroa bestia arekin utziko zaituztegu oso polita baita eta horiak eh, egiak bere dertasuna erakusten du berri eh? wau, wow, gaur jarriko du gure eh, abesti bat <laughs> <laughs> <laughs> bueno, bari esatea musu bat guztientzako, Biaste barru bortatuko gara bari da eta eta horrengo larun batenez urrengoan zurrengoan emezuekin edukiko gaituzte. Bueno, ni ez e, ni leitzako be Jatzen oroitzen esamar izan diot nik. Bai bai. Azkenarem este leitzako e, topaketa feminista da, baina andik ere zure koneksio bat egingo dugula, telefono hongibiltzen bada. Seguenta telefono, ulta telefonoa hasuna amorro amorio. Bear dugu baina zugu. Hori da, hori da. Azkenean teknologia kimetik Baina, bon, seotuko gara hor, e, elkarrekin konektatzen, eta ba, etzein gogu bertan e, zerron giroa topatzen dugun. Eta, bon, hortzazkain ere, beste gauztasko entzongo hitu zute, ena runbatean zer. Era... Eta, beraz, bueno, orain gauzatxo bat, nago notizia begiratzen, Fatsi Lopezena, eske, harritutan egoen. Eta, ba, ba joe, perro gita sortzi mila berrunda gaita mekaburoko gaztua, ama bila betetan zatituta urte baderako, Y ya meter ta pentsatuta irakaslea, ba, lan ordu normalakengodito ditu belarekin 8 ordukoak. 4400 € atzenda ja beteror irakasle joder, ikeran la cosa da Edo patxilo Benetan Lelandkari Berrean AEKako ikaserik finea da. Edo, eske bestela... Bai, después luego. Joder. Es que arritu, ningún eta ez dizen sartzen burua. O Arritunik nago. Gero, da? rekortes. Bai, murrizketa, bai orri, ta... murrizketak, gernoski. Bai, eta. Ba, bueno. Ongi paseño utelitan, gaur desmadraratzeko eguna dela, inauteriak esaten dute gure alderik honena edo charrena. Honena, honena. Guria ona. Atentzio duela. Ta bueno, ba, el jugara. Ah, orritu mozzorro le jaqueta moskunduz duela, Arratsalde hontan hasiko dena 7. Zazpi... 7 Bai. Hoy bai, Bueno, ali, esos mozzorro era ya eh, ni el carrico estan dugun eta hori astuna pasa eta horrengo arte hori da ayo ayo na fa roa na fa Piztu, egin zazu aleginia Hemen daukazu larun bat Goi zeroko bitamina Eraikiz sortu eta zabalduz, Gazteok gure egina, Badaukagunez mugimendua Kemenagoagoa grina Aurrera antxeta mina Antxeta mina, larun bat goizeko bita mina Zarun bat, eguer dira, amabizatik ordu bietara Entzunez azurazer